Zepainako gobernuak, Kataliniako komunikabede publikoekin egun da garren artikularen aplikazioaren ondorioz nahi duen hartzea, e, okupazioa, salatzeare torri gara. Danostian bezala, Bilbon eta Gaztitzenein dira elkarretaratzeak, elkartasuna direzeko Kataliniako komunikabede publikoai eta uste dugu, lankideak, lanek, laneko kolega garen ezkero gurea hotxara altxaber genula okupazioaren aurka, Kataliniako komunikabede publikoak, privatu gara baino, baino publikoak ez horretan pakean utzi berdira, onarte da Europan Eropako Mendebaldean hor lako jarrakitza eukitza gobernuak. Gauza egizindira eginez demokrazian ere izenean eta ez ez ere nizenean. katasuna komunikabide publikoen lanerako eskubidea babestu berra dago. Esku horren nahurka protestatzea ator gara eta garbi nahi dugu bai Espainiako gobernuari ez dugu lan eta baitare ere katalainako komunikabideetako bailangilei, komunikabide publikoetako bailangilei eta baita direktiboi ere alan nola erakunde horiek sortzu zituzen eh, erakunde instituzionalei, horiek gure babesa adieraztea.